Aintzina segitzen dugu horretaraziz gure bigonitak nor diren alde batetik Loha eta etxibizitza kolektibotik aintza sufia horre eta erintza kolektibot behiuntatik Artzea López gurekin ditugu, asteburuntan buruntan itzordua beraz e, Be maiatzeren logeita lauean egun beresia izanen baita eztabaida eta e, main inguru, tanotik konzertuak ere izanen dira atxean Hori dena aipatzeko, behin anzizkago erbai etxibizitzaren inguruko problematika aipatzeko e, Lan bat eramana izan da... Azken uh, urteetan, uh, lukat etxibizitza kolektiboak, badu, historiko lusago bat engai uh, honetan, uh, ege txorsten bat aterazenutan, aintza Zofia auge hori egin duzu, ekimenak ere eramanak izan dira nira e du. Gehien jena interesatzen dela, problematika horiak izan, haute eskunde edo negua etohtzen delarek, diendea ezin da kanpuratu eta horretxe bisitzaren gaiak behitz, maingainan pausatzen da, rekesizio, bezalako itzan diak entzuten zirelarrik. Zuek, egin azterketarekin haute eskundean bada helburu bat, hola, segipen bat egitea basa diren haute txiengan, egin zinegin baitituzte, gauza frango batzuak? Egin, egin, egin, ere arazo hori beti ikusten egin, Eta be uteskune gara, garaietan zin initz ba dira. Bainan, bo, bat dira. Baina gugu talde tipi bat dira eta ezin dugu dena zaindu. Beraz guke egeiten aldu gauza baka jaok, oh, da egitak bakoitzak egiten alduena ere, da bere segitzea hartuak diren erabakiak eta piskabat bat hartzea ezbazai gustatzen. Zuek, zer emaiten duzue uh, Bistanlean esku? Zerretu zu egitarek almenak dituztela egiteko? Zer uh, <coughs> eskainia zaie Bistanlei funtzean uh, arazo hori menpera dezaten? Bistanlei, aski simplea da, asken finean, da nunbait uh, promotoreak edo oien jotzen dutelarik hoien ondasun bat edo saltzeko esan hartzea, zahuek beti merkatuaren uh, presioaren arabera egiten dute Bestalde, badira, jabeak direnak eta alokairuak uh, ematen zituzenak, behauei ere uh, alokairuak uh, ein batean atxikitzea eta bebehtako jendeari uh, almena emaitea be, etxe batukaiteko. Bebakoitzak bere egian ejandun dan bezala ere, uh, segipen batukaitea, interesaktzea. Eriko etxeekina, arre manetan ziste edo zinez uh, mementoko zailada ekintza puntualak baizik ez, ditu ze, ez dituzu es egitzena? Be, Eriko etxeekin egin ginuena zen hasi uh, ginen txostena bidaltzen beraz hiru uh, provinzietako Eriko etxe guziai. Eta gero egia da lan handia dela Eriko etxeainitz eta Eriainitz badirela. Eta nola talitxipi bat giren oino, be zeila dena horidena egitea. Eren intza kolektibo, kolektibo behiago bat, da, gandungo bezala, eh, funtzean plantunetik, plantuneko okupazioetik aterazen, beraz dinamika hori. Eh, Zuek, engai hau gizag dela elburua, beraz pentsatzen aldugo, azken finean, hau oh, jazeren, eh, intza gandungo bezala, utetxiekin, eraz, ilagoa da komunikatzia do lan egitea. Eh, Zuek, nola rentzuten duzu egonka eh, eh, honi? Ba, peskabat, haintzak eh, araten zuen illotika, ageri da norazpait uh, etxe bizitzaren egoera unarritik aldatu nahi badugu herritarren antolaketa ezinbesteko dela. eta baela anitzira basteko erri zerri uh, plantun adibide bat izan da baina badira beste ainitza badira talde jende eta multzo frango etxe bizitzaren inguruan ba, lan egiten dutenak eta gutienez kezka partekatu bat dugunaka, orain uh, gerora begira baina ere ustez, gogoeta bat piztu behar da nola egin e, ipar euskal herrian lurra eta etxai bizitzaren egoera errotik aldatzeko jakinez e, badela diagnostiko aski partekatua iparraldeko e, aldeko biztanle di mailan e, bat eta bairela ere atera bideak, atera bide legalak baina horretarrako e, dinamika herritarrek presio egin barutela eta hortik bada anitz egiteko e, ustez, hor, ez da baide bat zintzilik da Nola lan egin, zer egin alokairuen prezioa merketzeko, zer egin etxe bizitzen ere ikuntza geldiarazteko, urgenziazko bizitekeak irikitzeko, urbanizazioa gelditzeko, eta badakigu hor ere, haute ba, txiek, paper ba, ba, garrantzitsu bat, beti ere lan hori ba, adoste maldin bada manera amankumun batez. Eiko bozak segitu dituzke zu, uh, zuk uh, azia lopez aintzina aipatzen ginuen, eh? beagoa da hauteskunde uh, garaian eta hortako ere plantunekoa gauzatu zela. nola uh, ze iritsi duzuzuk nola tratatuaa izan da etxebizitzaren gaiia uh, kanpaina denboran. Ba gutxi gura bera beste kanpaina edo gai guziak bezala ez, ba, gauzak etortzen eta joaten dira, eta biramuna da importanteena hauteskundeen Biramuna, hemen iparo eskal herrian uh, ausapez berria ditugu, haute berriak, uh, balakigu herriko etxeek uh, baituztela eskumen uh, zehatzak, etxe bizitzaren arloan ba, gauza batzu aldatzeko, eta gero ere kontutan hartu behar da, ze pasatzenen beste lekuetan. Adibidez, kortsikana, bigarren etxe bezitzei buruz, ba, legeri berri bat aplikatzeko da. hau da, uh, biztanle estatus berri hori, bosturte egon behar da, Lurraldean, etxibizit, bigarren etxe bizitza baten eraikitzeko. halako adibideak ere begiratu barritugu. Uh, Frantses Estatuan ego euskal herrian, jendean mugitzen da. Ego ere kezkagarriak dira, ba, etxe utxako kupatzeko, baina ez bakarrik hori. Beraz nire ustez, hautez uh, kundietatik uh, baditugu, tresna frango, uh, legalak, erritarraka, eta hoiek barritugu uztartu ba, nolaz bait, uh, hemen uh, lorpenako kaiteko. Aktualitatea egunero hurbiletikua goizberri emankizunean e, egunero gomita bat Zortziak, Zortziak eta Amar dira Euskal Heratietan goiz behin segitzen dugu gure bi gomitekin eraintza kolektibotik hartzea lopez eta bestalde Lugat etxibizitza kolektibotik aintza Zufia horre gammesala steburuntan nahi zordua haipatzen ari harigira bi kolektiboiek biak etxibizitzaaren gaiari lotuak dira, zein dira ezberintasunak. Lugat etxibizitza gehiago alde ikerketan edo azterketan egiten dena, daien datuak eta terazi tusten ikusi izan dugu, entxosten norekin, ere lana lan ezag da gehiago goguetaren e, inguruanak zelopaz? Bai, eta gehiago ere urgentziazko bizitegiaren inguruana. Uh, ere intzara bat langile sozialak dira urbildu haiek uh, egunero ba, pairatzen dute errealitate aski uh, gordina hau da bai, etuztela... Hende, anitz, uh, aterpezain eta ez dakitela nuntxartu ez alako lekurik. Beraz... Uh, okupazioa bultzatzeko azken finean, familia bat kalen gilitzena, etxe bat sartzeko. Orduan hori ezan daiteke atera bide bat uh, beste anitz bezala, eh? uh, alere, konsientzia hartze bat uh, falta zaigu uh, gai horren inguruan. Uh. Okupazioa dan hola azpait uh, metodo ilegal bat, kakotxen artean, uh, urgenziazko egora batia dantzuteko, baina... Uh, Planteatzen alda, ere, segertatzen da, etxe utxekin. Nola irekitzen ditugu, legalki, txarmenen bidez, ba, hiendea bertan sartzeko, ez? Eta etxe bizitza, luga, eta etxe bizitza kolektibuaren zatainza zufia uge, eta gehiago, epe eztaineko lana, uh, denborarekin eraman behar dena, eta untxar zainduz duz koraakte egin duuna da salaketa lan bat pexka bat giizarteia sinsibilizatzeko, eta egia da eramaiten ditugun lan batzuk hasi hasi direela joan den urtan, e, Beibidez eragilean itzuli bat hasi dugu urte batzuk emango dituenak bere fruituak emaiteko. eta hori lan lan luzea da eta egia, da, egia da, denbora hartko. Demora hartzen duenan bat, eta jamezala, hasten da piskalaka piskalaka bere frutuak amaiten, egun bat antolatzen duzu bi kolektiboak uh, elgarrekin uh, larun batean, uh, itzartzeak eta izanen direan, nola antua atuko dituzu ezta baidauiak, zer izanena funtsian uh, bertan uh, ezta baidatuko dena, edo partekatuko dena, parte hartzaileekin. partekatzea hileekin? Beberaz, uh, kostiral gauean ere uh, baduela hitzartze uh, uh, momentu bat, eta guk gure aldetik larun batean asemlada bat egiten uh, dugu, Uh, kolektiboak uh, egita jentjesna bat izan nahi duelako eta hor uh, jentzat be, hori uh, antolatzen dugu gure lanak eta bilanak uh, presentatuak izango dira eta uh, sustut uh, jendearen iritziak uh, gajantzia duelako behoien gana jotzen dugu uhtero hoien uh, iritziak eta hartzeko Nuna asamladak? Be asamladak amuko gaztetxean atxaldeko iruetan izanen da Eta eraintza kolektibotik, berazuek bezperan izanen duzuezuen uh, itzartze tartea, zer el buru da, onlako itzartze bat anturlatzen? Bai, hor, uh, gau alde horretan, uh, bit alde komitatuko ditugu, alde batetik uh, Donostiako okupazio bulegoa, eta uh, Tolosako Occitaniako krea uh, kolektiboa, krea da, kolektib doa requisizion, pola entreda e Beraz biek uh, beren manan eta be uh, beretzitasunekin etxeak irekitzen dituzte uh, beharretan diren jende eta familiekin batera. Bada horralako autogestio filosofia bat eh? ardezagun gure artean emaiten ez digutena, eta bakotsxaka aurkeztuko digu bazen den bere lana. Hori ostiralean izanen da Baionako polu begi zako enbezeana arratxeko zazpiak eta ardietan. Eta asanbladaren uh, lurata etxe bizitzaren asanblaren ondotik, Bi taldeek, uh, konzertu bat antolatzen dugu, kanbuko gaztetxean ere. Arraltseko behatzietan, hiru uh, musika talderekin, Alanola Uriz Jimondekin. Taldeek, beraz hori zen, direi patzu dugun itzordua, be itzoriekin bukatuko dugu gure gaurko elgarizketa, beraz deialialuzatu, de, de, de, de, de, de soztiraletik, beraz larun batera antoratuko diren ekimen ezberginetan. Aintza, Sofia, horre eta Artza López eskertzin zaituztegu gure kinitzaitegatik. Goizun, da, emir esker? Ba, emir